Uns nicht bald gelingt die grenze loszuwerden sterben auch wir das hier ist keine angenehme sache aber uns bleibt keine wahl du brauchst keine angst zu haben weder du noch die mutter ich bin wegen diesen beiden hier gekommen Der Das ist Wahnsinn! Wir müssen weg hier! Grinvarit. Die Angst hat einen Namen. Roden musste nur den Arm heben, um ihren Auslöser zu ertasten. Er bestand aus einem rauen Metall, das in seinem grau unpoliertem Aluminium ähnelte und zu einem daumenhohen Kranz geformt war. Er lag um Perrys Hals. Ein zweiter identischer um Atlans. Grinvarit. Perry Roden hatte nicht herausgefunden, was der Name bedeutete. Wozu sie dienten, hatten beide dagegen verstanden. Mit jeder Faser ihrer Körper, als der Kranz nach Sonnenaufgang sein Gift in die Hälse der Flüchtenden gepumpt hatte. Geht es mir? Ich lebe noch, falls du das meinst. Jetzt wissen wir, wieso die kipp sich nicht die Mühe gemacht haben, uns ein Suchkommando auf den Hals zu schicken. Sie haben ja unsere Hälse fest im Griff. Fürchte, sie geben nicht so einfach auf. Diese Dinger verspritzen offenbar jeden Morgen ihr Gift, bis selbst der widerstandsfähigste Flüchtling tot ist. Wenn es uns nicht bald gelingt, die Grenze loszuwerden, sterben auch wir. Die Möglichkeit unserer Zellaktivatoren, das Gift zu neutralisieren, wird sicher irgendwann eine Grenze haben. Ich fühle mich wieder kräftig genug. Also weiter. Mit wilder Entschlossenheit setzten wir einen Fuß vor den anderen, in dieser steppenähnlichen Landschaft. Ich wandte dem heiligen Berg den Rücken zu, spürte dennoch seine Präsenz. Er musste noch aus vielen hundert Kilometern Entfernung sichtbar sein. Atlan ging schweigend mit mir her. Du denkst an Jaduel, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich denke an ihn und an die vielen tausend Motaner, die noch in den Minen schuften. Sie sind zum Tode verurteilt. Yaduel ja, war der Motana, der als einziger Zwangsarbeiter den Mut aufgebracht hatte, mit uns aus der Mine des Heiligen Berges zu fliehen. Wir hatten seine Leiche unter einem Steinhaufen am Fuße des Berges zurückgelassen. Er hatte uns kurz bevor er starb einen kleinen Lederbeutel überreicht und den klaren Rat gegeben, ...zum Wald von Pardan zu fliehen. Er konnte dem Gift der Grinvarid nichts entgegensetzen. Keine Zellaktivatoren, nichts. Auch die Zwangsarbeit hatte ihn zu sehr geschwächt. Ja. Er war ein tapferer Mutana. Er hat sein Schicksal nicht verdient. Wir auch nicht, wenn wir nicht zusehen, dass wir hier wegkommen. Perry Roden hörte die Turbinen des Gleiters als Erster. Ohne sich umzusehen, packte er Atlan an den Schultern und riss ihn herunter. Wir hechteten Kopf über ein dichtes Dornengestrüpp. Beinahe im selben Moment passierte uns der Gleiter. Ich schätzte die Flughöhe der Maschine auf vielleicht 100 Meter. Biolos erkannte ich Abzeichen und die Fühler der verschiedensten Instrumente auf dem bauchigen Rumpf. Der Gleiter strebte dem Horizont entgegen, ohne Geschwindigkeit oder Kurs zu verändern. Das war eine Frachtmaschine, Perry. Voll automatisiert. Von der haben wir nichts zu befürchten. Schätze, sie transportiert den Schaumopal aus der Mine. Ich bete, dass du recht hast. Also, weiter. Wir müssen hier weg. Schon wieder ein Gleiter. Entdeckung. Sie warteten ab, bis der Frachtleiter außer Sichtweite war. Dann setzten sie ihren Weg fort. Der ersten Maschine folgten in unregelmäßigen Abständen bald weiteren. Jedes Mal flüchteten sich die Männer in die Sicherheit der Dornbüsche. So trügerisch diese auch war. Beiden war klar, dass selbst ein simpler Infrarotfühler sie in Sekundenschnelle aufspüren würde. In der Abenddämmerung brach der Strom der Frachtgleiter schließlich ab. Das war's. Sie haben die Förderung des Tages abtransportiert. Eine ganz schöne Flotte. Insgesamt über 200 Maschinen, alle schwer gepanzert. Der Schaumopal muss eine sehr schwierige Fracht sein. Ja, und offenbar bleiben den Küppgranaten wenige Reserven für andere Zwecke. Zum Beispiel, um flüchtige Zwangsarbeiter zu jagen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Die Dornbuschsteppe ging allmählich in Wald über. Die Silhouette des Heiligen Berges, die aus dem Dunst in ihrem Rücken aufgeragt hatte, wurde immer häufiger von Bäumen verdeckt, die jetzt 20, 30 und mehr Meter hoch wuchsen. Hatte sich die Steppe durch eine ausgesprochene Artenarmut ausgezeichnet, war hier genau das Gegenteil der Fall. Wurde auch langsam Zeit, dass diese verfluchte Steppe ein Ende hat. Du sagst es. Das müsste der Wald von Padan sein. Der undurchdringliche Dschungel vibrierte vor Leben. Nur zu sehen bekamen wir es nicht. Die Urheber der Geräusche zogen es vor, im Verborgenen zu bleiben. Zweige kratzten an meinen Armen und Beinen, schnitten mir in die Haut. Blut vermischte sich mit Schweiß zu einem klebrigen Film. Der Puls hämmerte mir hart in den Schläfen. Ein Schatten fiel auf Roden und Atlan. Gleichzeitig wirbelten die Männer herum und suchten Deckung hinter einem Baum. Aber sie erblickten kein Tier. In etwa 100 Metern Entfernung von ihnen hatte sich ein Gleiter im Schritttempo vor die bereits tief am Himmel stehende Sonne geschoben. Das ist kein Frachtgleiter. Modell mittlerer Größe mit mehreren Geschützen. Die Geräusche des Dschungels haben seine Triebwerke übertönt. Sie suchen etwas. Uns vielleicht? Perry, da. Ein zweiter Gleiter. Er fliegt parallel zum ersten. Nein, ich glaube nicht, dass Sie uns suchen. Wieso sollten Sie das tun? Die Krinvarit lassen entflohenen Zwangsarbeitern keine Chance. Und wenn die kyp an der Wirksamkeit der Grenze zweifelten, hätten Sie bereits in der Steppe versucht, uns aufzustöbern. Hörst du? Paralysestrahlen. Die Gleiter kreisen dahin über einen bestimmten Punkt. Das sind vielleicht zwei Kilometer Luftlinie. Wer da was Sie wohl suchen? Das sollten wir herausfinden. Los, bist du verrückt, Barry? Nachher laufen wir den Kyp wieder in die Falle. Dann geht alles wieder von vorne los. Adler, wir müssen jemanden finden, der uns helfen kann, diese Grenze loszuwerden. Wir haben kein Werkzeug. Willst du die Küp fragen, ob sie uns eine Zange leihen? Unsinn. Wir brauchen Freunde. Wer lege da näher, als die Feinde der Kypkranar? Einverstanden. Immerhin befinden wir uns wahrscheinlich schon im Wald von Parda, der Zuflucht des Volkes von Yaduel. Bis zum Einbruch der Nacht kommen wir sowieso nicht viel weiter. Okay. Sehen wir nach. Wir folgten den Gleitern. Ich blickte unentwegt nach oben, versuchte, das Blätterdach zu durchdringen, um das metallische Glänzen zwischen den Baumkronen nicht zu verlieren. Geduckt rannten wir von Versteck zu Versteck, jederzeit bereit, im Unterholz zu verschwinden. Es war aber witzig. Alle unsere Anstrengungen hatten bisher darauf gezielt, den Gleitern der Khybranar so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und jetzt stürzten wir uns ihnen förmlich entgegen. Da, da vorn. Sie hauen ab. Ja, sie scheinen gefunden zu haben, was sie gesucht haben. Aber was ist das? Roden schob einige Äste beiseite. Sie betraten einen Platz. Die Kronen von einem halben Dutzend Bäumen wölbten sich wie ein Dach über ihm und sorgten dafür, dass er aus der Luft nicht einsehbar war. Der Untergrund um die Bäume bestand aus hartem, festgetretenem Lehm. In der Mitte des Platzes befand sich ein Lager. Die letzte Glut eines mit Metallplatten abgeschirmten Feuers verlosch. Um die Feuerstelle herum Gruppierten sich Schlafplätze aus einfachen Stoffmatten. Am Rand des Platzes standen an Bäumen festgebundene Moka-Reittiere. Es sieht verlassen aus. Motana. Das Lager muss dem Motana gehört haben. Die Größe der Gegenstände spricht dafür. Hier ist eine Motana-Zange. Ja, zu klein für unsere Zwecke. Damit kriegen die Krimvarit nicht mal einen Kratzer ab. Fürchte, du hast recht. Wahrscheinlich sind wir eben Zeuge einer Art Halbjagd geworden. Wir wissen ja, dass die Kübkraner ständig neue Arbeiter brauchen. Wir sollten das Lager beobachten und ansonsten mit den Mokas weiterreiten, um die Residenz von Pardan zu finden. Wir verschanzten uns hinter einem mächtigen Gummibaum, von wo aus wir den gesamten Bereich überblicken konnten. Nach ein paar Stunden, in denen nichts geschah, überließ ich es Atlan, geeignete Tiere, Ausrüstung und Proviant für uns auszuwählen. Auf nach Westen, Terraner! Unsere Freunde hier sind genau das, was wir brauchen: zähe, wendige Kerle, mit denen wir selbst durch den dichtesten Wald kommen. Nicht wahr, mein Kleiner? <lacht> Fünf Tage lang ritten Perry Roden und Atlan durch die Wälder von Pardal. Fünfmal pumpten die Krimbarit ihr mörderisches Gift in die Adern der beiden Männer. Fünfmal schlugen die Zellaktivatoren den Ansturm des Giftes zurück. Sie ritten weiter. Der Wald wuchs immer dichter und höher. Roden schätzte die Durchschnittshöhe des Blätterdaches auf 60 Meter. Seit dem Morgen hatten sie nicht einmal mehr kleine Ausschnitte des Himmels gesehen. In mir stieg eine leichte Unruhe auf. Ich glaubte, von tausenden Augen beobachtet zu werden. Seit Tagen war ein Knacken von Ästen unser ständiger Begleiter. Als Marschierer einer Armee neben uns her, um Eindringlinge auszulöschen. Jedoch bekamen wir niemanden zu Gesicht. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine huschende Bewegung wahr. Was war das? Was? Ein dunkler Schatten, der geschickt wie einer Affe einen Stamm hinaufgeklettert ist. Ich habe nichts gesehen. Atlan, Die Vögel! Sie... Sie... Sie zwitschern... Geordneter! Da zwitschern keine Vögel, Barry. Es ist jemand in der Nähe. Mutana... Nur... Wie können wir Sie von unseren guten Absichten überzeugen? Immerhin reiten wir auf Ihren Mokas und führen die Ausrüstung ihrer Artgenossen mit uns. Die Motaner müssten schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass wir die Gegenstände nicht mit Gewalt an uns genommen haben. Und Yaduels Beutel? Tja, dieser Beweis könnte genau andersherum gedeutet werden. Wir können nicht beweisen, dass er uns sein Vermächtnis freiwillig gegeben hat. Dann hilft nur eines. You're behind, you're behind. Roden kannte dieses Lied. Die Mutana-Sklaven in den Minen des heiligen Berges hatten es gesungen. Es war der Choral an den Schutzherrn. Es schenkte ihnen Kraft, den Sterbenden, um dem Ende ins Auge zu sehen, den Lebenden, um nicht aufzugeben. Und jetzt sang Atlan ganz allein. Den Choral an den Schutzhörn. Ich verstand. Es war ein Signal an unsere unsichtbaren Beobachter. Eine freundliche Botschaft. Wir mussten nicht lange auf eine Antwort warten. Pfeile zischten durch die Luft und bohrten sich vor uns in die Baumstämme. Wer seid ihr, dass ihr die Kleider der Motana tragt, auf ihren Mokas reitet und durch den Wald von Pardan tappt, als wolltet ihr auch noch das taubste Tier mit euren lauten Schritten vor euch hertreiben? Wie ihr wortgenau den Choral des Schutzherrn singt, doch mit einer Stimme, als hätte euch jemand den Kehlkopf verknotet. Die Frau trat in den Schein eines Feuers. Nun, plötzlich so sprachlos? Es kommt nicht darauf an, wie man ein Lied singt, sondern dass man es singt. Sie trug einen Anzug und Stiefel aus moka Und ihr rotes Haar, das mich an eine terranische Löwenmähne erinnerte, offen. Sie war wie alle Motana etwas kleiner als wir. Ein silbrig-schimmernder Reif verhinderte, dass ihr die Mähne ins Gesicht fiel. In ihren Händen ruhte ein mannshoher Bogen. Sie hatte einen Pfeilschuss bereit eingelegt. Ich zählte etwa ein Dutzend weiterer Frauen, bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Hinter der Blätterwand mochte sich das Mehrfache ihrer Zahl verbergen. Mein Name ist Perry Roden und das ist mein Freund Adlan. Die Erklärung für unser Verhalten ist einfach. Wir sind Fremde und zugleich Freunde der Mutana. Und deshalb haben du und dein Kumpan unser Eigentum gestohlen? Nein, die Kypkranar haben die Besitzer eurer Lasttiere entführt. Auf der Flucht durch den Wald sind wir auf ein verlassenes Lager gestoßen. Wir haben uns, nach langem Zögern, nur genommen, was zurückgeblieben war. Wir hatten keine Wahl. Ihr flieht? Vor wem? Vor den Kypkranar. Wir sind aus der Mine des Heiligen Berges geflohen. Das glaube ich nicht. Eure Halsringe, die Krinvarit, hätten euch längst töten müssen. Niemand widersteht Ihrem Gift. Kein Motana. Ja, wir sind keine Motana. Wir gleichen den Motana nur äußerlich. Ein Unfall hat uns nach Baikal Kane verschlagen, wo uns die Kypkrana mit Motana verwechselten und uns in die Minen verschleppten. Dort lernten wir die Motana und ihr schweres Schicksal kennen. Mit einem von ihnen freundeten wir uns an. Er starb auf der Flucht. Er riet uns vor seinem Tod die Residenz von Pardan zu suchen und sein Volk um Hilfe zu bitten. Eure Geschichte klingt so weit hergeholt, dass ich kaum geneigt bin, ihr Glauben zu schenken. Doch die Zeiten sind schlimm. Mit jedem Tag bedrängen die Kübkrana uns stärker. Sie lassen nichts unversucht, um neue Sklaven für ihre Minen zu bekommen. Ich kann nicht ausschließen, dass ihr Spione seid, mit der Aufgabe, die Kübkrana zur Residenz von Parda anzuführen. Es tut mir leid. Es geht um die Existenz meines Volkes. Ich kann sie nicht auf das bloße Wort von Fremden aufs Spiel setzen. Leg die Bogen an, Mutana-Frauen! Halt! Wartet! Ich kann beweisen, dass wir die Wahrheit sagen. Hm. Und wie willst du das anstellen, Fremder? Der Mutana, der zusammen mit uns geflohen ist, hat uns das hier mitgegeben. Er sagte, der Beutel enthalte sein Vermächtnis und bat uns, es seiner Familie zu überbringen. Dieser Beutel, blieb in mir. Nein, nicht werfen. Bring ihn mir. Sei vorsichtig. Der Mutana, der dir das gegeben hat. Wie war sein Name? Er hieß Yadil. Yadil? Bist du sicher? Yadil? Ja, er war ein tapferer Mann. Er floh mit uns aus der Mine. Aber der Krinvarit hat ihn getötet. Wir hielten seine Hand bis zum Ende. Ja, du, der Sanft. Liebling der Planetaren Majestät. Dann begruben wir seinen Leichnam am Fuße des Heiligen Berges. Ja, du. Ja do... It? <laughs> Erfolg. Ihr habt Jadüels Familie gefunden. Ich bin Zephyda, die Wegweiserin. Lasst die Bogen sinken, Motana Frau. Yaduil war mein Bruder. Er war ein Enkel der Planetaren Majestät, unserer Herrscherin. Ein Prinz. Vor einigen Monaten war er plötzlich verschwunden. Wir vermuteten bereits, dass die ihn verschleppt hatten. Jetzt haben wir Gewissheit. Morgen früh bin ich zurück. Und vielleicht führe ich euch in die Residenz. Es war das Letzte, was wir in dieser Nacht von den Motana wahrnahmen. Wir legten uns schlafen. Von den Grinvarit gespeisten Höllenqualen markierten das Ende einer viel zu kurzen Nacht für Perry Roden und Atlan. Ihre morgendliche Giftdosis war gerade abgeklungen, als da zurückkehrte. Sie lagen zusammengekrümmt auf dem Boden. Dieser Teil der Geschichte stimmt also. Ihr widersteht den Grinvarit? Man tut, was man kann. Atlan kam mit einer Leichtigkeit auf die Beine, die mich verblüffte. Waren seine Schmerzen bereits abgeklungen? Deine Tricks sind auch nicht übel. Was meinst du damit? <lacht> Dieses Heranschleichen. Man könnte fast meinen, du materialisierst dich einfach aus dem Gehölz in die Luft. Ach das. Viele unseres Volkes können das. Wer begabt ist, verschmilzt mit dem Wald. Im Licht des Tages sah ich, dass Sephida, auch nach terranischen Maßstäben zu urteilen, eine außergewöhnlich schöne Frau war. Das primitive Leben im Wald hatte ihr... Ebenso wie ihren Begleiterinnen, die jetzt um sie herum erschienen, einen zähen, muskulösen Körper beschert. Ihr Gesicht hatte einen hellbraunen Teint, aus dem heraus die grünen, mandelförmigen Augen wie Edelsteine funkelten. Wach und intelligent. So kann das nicht weitergehen. Weder für euch noch für uns. Ich bewundere eure Widerstandsfähigkeit, aber wer weiß, wie lange ihr dem Gift der Sklavenringe noch standhalten könnt. Ihr müsst sie loswerden. Und ich muss auch an mein Volk denken. Die Krimvarit, die ihr tragt, wären Fremdkörper in der Residenz. Es kann sein, dass sie mit Peilsendern ausgestattet sind. So klein dieses Risiko auch sein mag, wir müssen es ausschließen. Wir brauchen großes, festes Werkzeug. Zangen, die geeignet sind, die Sklavenringe durchzuschneiden. Hm, ich verstehe. Habt ihr beide wieder genug Kraft gesammelt? Ja. Ja. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um die Krinvarit. Los! Sie bestiegen die Mokas und verließen den Lagerplatz mit 20 weiteren Motanern. Drahtige Männer und Frauen genügsam und safe. Sie waren bis an die Zähne mit Pfeil und Bogen und altertümlichen Strahlenkarabinern bewaffnet. Immer tiefer drangen sie in den unübersichtlichen Wald hinein. Es vergingen mehrere Stunden. Ich dachte über das Ziel dieser Exkursion nach. Zephida wollte uns doch in die Residenz von Pardan führen. Von einer Siedlung war weit und breit nichts zu sehen. Wozu die Waffen? Waren wir bei ihr wirklich in sicheren Händen? Wohin reiten wir? Hm. Was geschehen muss, muss geschehen. Genieße den Tag, solange du es kannst. Irgendwann machte die Kolonne halt. Zephyda winkte mich, einen Finger auf den Lippen, heran. Ich folgte ihrer Aufforderung. Adlan war ohnehin nicht von ihrer Seite gewichen. Seht ihr die Lichter? Durch das Unterholz sah ich eine metallene Spitze aus dem Wald herausragen. Ihre exakten, geraden Linien reflektierten das Sonnenlicht, blendeten mich und die anderen. Ein Wachturm, der Kübkrana. richtig. Dort werden wir finden, was wir brauchen. Hier sind eure Waffen und eure Schutzschirmaggregate. Ihr wisst, wie man damit umgeht? Ja, es sind, sind für uns etwas etwas ältere Modelle. Aber wir kennen uns damit aus. Gut, gehen wir. Tephüda, du hast keinen Schutzschirm. Willst du ohne kämpfen? Mhm. Sie sind knapp. Mach dir keine Sorgen um mich, Adlan. Ich weiß, was ich tue. Der Wald ist mein Zuhause. Mit ihm zu verschmelzen, ist alle Sicherheit, die ich benötige. Ihr werdet schon sehen. Also los! Die Mutana verteilten sich einzeln oder in Zweiergruppen im Wald. Atlan und ich folgten der Wegweiserin. Mit jedem Schritt knackten Zweige unter meinen Sohlen. In meinem Ohr halten sie wie Schüsse durch den Wald. Kündigte ich womöglich den Küppkranar unser Herannahen an? Verdammt, ich bin zu so laut. Perry, vor uns! Drei Küppkranar! Die Küppkranar hatten kugelige Körper und kurze Beine. Die linken Arme waren aus Metall. Ihre Rücken waren dicht mit bis zu unterarmlangen Stacheln bedeckt. Auf die Rücken hatten sie Tornister geschnallt, die wie aus Aluminium wirkten. Am Wachturm und auf dem Platz davor befanden sich insgesamt etwa 15 Igelwesen, die aufmerksam den Waldrand fixierten. Im Turm sind wahrscheinlich auch noch welche. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Zum Teufel! Ich froh uns drehen sich um! Die drei Igelwesen entdeckten Roden und Atlan im Gebüsch und richteten erschreckt die Waffen auf. Der Angriff der Motana dagegen begann nahezu lautlos. Ah! Pfeile schossen aus dem Wald und bohrten sich in zwei der Küppgranate vor Perry und Atlan. Das dritte Igelwesen starb, als es versuchte, den Schutz des Turmes zu erreichen. Getroffen sackten sie violettes Blut spuckend in sich zusammen. Im selben Augenblick lösten sich Zephyda und die Mutana aus dem Unterholz und rannten auf den Wachturm zu. Die Küppgranate auf dem Vorplatz erwiderten das Feuer. Oh. Oh. Wo sind wir hier gelandet? Das wird heftig. Schirmaggregate aktiviert! Oh, Zwei Kübgranat, die sich hinter der geöffneten Seitentür eines Gleiters neben dem Turm verschanzt hatten und auf mich anlegen wollten, erwischte ich noch rechtzeitig mit meinem Strahler. Sie plunzten wie Säcke in sich zusammen. Ein Schuss ging in den Gleiter. Runter mit dir! Der Gleiter stand sofort in Flammen und explodierte. Wir rappelten uns auf und rannten weiter auf den Wachturm zu. Nach einigen Schritten riss mich ein heftiger Stoß um. Ich rollte mich auf, sah mich suchend um. Was war das? Harry! Achtung! Atlan sprang neben mir ins Gras. Er zeigte hoch zur Plattform des Turmes. Auf den Turm, Harry! Ein schießt von da oben auf uns! Der Schutzschirm lenkte die feindlichen Salben fürs Erste ab. Wir nahmen beide den Küppgranat unter Beschuss. Sein Schirm gab unter der Belastung nach. Der Kybkana blähte sich auf und verging in einer Explosion. Los, Adlan, zum Turm! Die Gegenwehr war erloschen. Als wir den Wachturm betraten, fanden wir nur noch die pfeildurchbohrten Leichen seiner Besatzung vor. Beißender Qualm lag in der Luft. Überall rannten Motana umher und durchsuchten den Turm. Zephyda hatte alles unter Kontrolle. Verhaltet euch, Montana! Wir haben nicht viel Zeit! Wir brauchen Werkzeuge und Waffen! Schnell, bringt mir alles, was ihr findet! Roden! Adler! Da seid ihr ja! Wieso hast du uns mitgenommen? Wir waren euch bei dem Angriff auch nur im Weg. Das ist die richtige Einschätzung, Perry Roden. Aber wir Motaner glauben, dass nur die Dinge im Leben was zählen, die man sich selbst verdient hat. Deshalb haben wir euch mitgenommen. Sie blickte mir lange fest in die Augen. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Motaner eine Handvoll Werkzeuge gefunden, die geeignet waren, die Krinvarit zu knacken. Das genügt. Jetzt zu euch. Die Wegweiserin breitete die Werkzeuge vor sich aus, Dann nahm sie eine längliche Zange, setzte sie an Atlans Kragen. Das hier ist keine angenehme Sache. Aber uns bleibt keine Wahl. Zephyda drückte zu. Metall schnitt auf Metall. Funken sprühten auf. Ach. Der Krinvarit pumpte eine letzte Dosis Gift in Atlans Hals. Der Metallkragen fiel zu Boden, unmittelbar gefolgt von Atlan, der dabei das Bewusstsein verlor. Jetzt bist du dran, Perry Roden. Ja, es muss sein. Zephyda wandte sich zu mir. Die Zange umschloss meinen Krinvarit. Sie drückte zu. <lacht> Die Giftnadel des Kragens schoss in meinen Nacken. Schmerz, wie ich ihn noch nie gekannt hatte, durchflutete mich voll und ganz. Dann kam die Schwärze. Füßen gefesselt. Sie lagen auf Strohmatten, die sich in einem überdachten, geräumigen Nest befanden. Es hing in schwindelerregender Höhe an den starken Ästen eines riesigen Keulenbaumes. Ich schreckte hoch, wand mich mit aller Kraft. Doch die Seile gaben nicht nach. Warte, ich helfe dir. Danke. Sefida, warum hast du uns gefesselt? Willkommen in der Residenz von Padan, dem Sitz der Planetaren Majestät. Tut mir leid, ich lasse nicht gerne Leute fesseln, glaub mir. Aber wir konnten nicht warten, bis du und Adlan wieder aufwacht. Wir mussten schnell weg. Die Kübgräner mögen es nicht, wenn wir eine ihrer Stationen knacken und ihnen ihre Waffen abnehmen. Es wimmelt hinterher immer von Gleitern in der Gegend. Ach, mein Hals. Ich bin frei. Ich genieße das Gefühl, diesen stählernen Kragen los zu sein. Ach, ihr habt es geschafft, Perry und Adlan. Ihr gleicht uns mutaner Beine aufs Haar. Und dennoch seid ihr so anders. Die Planetare Majestät wird gleich eintreffen. Wir befanden uns in einem runden Raum. In seiner Mitte stand ein fein gearbeiteter, runder Holztisch um ihn lehnenlose Schemel. Aus Tropfen, die überall an den Wänden hingen, drang sanftes Licht. Eine Luke öffnete sich. Eine kleine, uralte Frau, gestützt auf einem Wurzelstock, schlurfte in den Raum. Ihr spärliches, weißes Haupthaar war halblang geschnitten. An zwei Stellen lugte altersfleckige Kopfhaut hervor. In ihren grünen, mandelförmigen Augen aber leuchtete wache Intelligenz und Neugier. Mit ihr kamen zwölf weitere Mutana-Frauen jeden alters. Eure planetare Majestät? Reib sitzen, Zephyda. Mir genügt es, mich auf das Holz des Waldes zu stützen. Oder willst du mich vor diesen Fremden bloßstellen? Harry Roden? Atlan? Ich darf euch die zwölf Wegweiserinnen der Motana des Waldes von Pardan vorstellen. Hab Dank, eure planetare Majestät. Meine Enkelin Zephyda ist eine kluge Frau. Niemand hat es bisher geschafft, sie zu täuschen. Ihr habt in ihr die beste Fürsprecherin, die ihr euch nur wünschen könnt. Ich sehe, Zephyda hat sich gut um euch gekümmert. Ich hatte es nicht anders erwartet. Sie hat mir von eurer Flucht berichtet. Bald bin ich 100 Jahre alt. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht eine neue Facette dessen erfahre, was die Kyp-Kranar uns mit ihren Nachstellungen antun. War es... früher anders? Natürlich. Wir waren wie ihr, die Bewohner zahlloser Welten. Wir waren die treuen Untertanen der Schutzherren von Niamondi. Die Überlieferung besagt, dass wir Motaner einst Raumschiffe besaßen. Ja, dass wir das zahlreichste Volk des ganzen Sternenozeans waren. In diesen glücklichen Tagen reisten wir Mutana von Stern zu Stern. Schneller und sicherer, als wir es heute von Nest zu Nest tun. Damals herrschten die Kraft der Psyche und die Macht der Moral im Sternenozean. Nicht das Recht des Stärkeren und der Rücksichtslosigkeit. Wie ist die Küpkrana heutzutage über uns ausüben. Wo wir herkommen, sind wir einflussreiche Männer. Der technische Stand unserer Zivilisation liegt weit über dem der Küpkrana. Es wäre uns ein leichtes, ihre Herrschaft und Sklavenjagden innerhalb eines Tages zu beenden. Deswegen bitten wir um eure Hilfe. Adlan und ich sind hier auf uns allein gestellt. Helft uns wieder nach Hause zu finden. Tut es für uns. Und für euch. Ich fürchte nur, dass wir Mutana euch, wenn überhaupt, nur wenig helfen können. Unser Volk ist in diesen Tagen nur mehr ein Schatten seiner selbst. Die Aussichten jedoch, die ihr uns eröffnet, sind beinahe zu verlockend, um wahr zu sein. Doch ihr bringt uns, was wir so dringend benötigen wie die Luft zum Atmen. Hoffnung. Die Nachricht dass es ein besseres Leben als dieses gibt. Ihr seid ehrliche Männer. Die Wegweiserinnen haben entschieden, ihr könnt in der Residenz bleiben als unsere Gäste. Wir danken eurer planetaren Majestät. Unter das Nest der planetaren Majestät schoss das Hovertrike, ein Hightech-Dreirad. Adler, das Wesen aus der Eiswüste? Das fremde Wesen hatte eine dunkle, ledrig wirkende Haut und die sichtbaren Stellen an Hals, Brust und Unterarmen waren von Tätowierungen und Zeichnungen bedeckt. Der runde Kopf war ungewöhnlich klein, wenn man ihn mit dem Körper verglich. Er wurde von einem Metallhelm geschützt, der aussah wie ein Drittel einer abgeschälten Orangenschale. Wir hatten dem Fremden, der uns seit unserem Absturz über Baikal-Kane seit Monaten verfolgte und dessen Absichten wir nicht kannten, das Hovertrike für eine Erkundungstour entwendet. Kurz bevor wir in die Fänge der Sklavenjäger gerieten. Er ist uns also auch bis hierhin gefolgt. Hoffen wir nur, dass er nicht nachtragend ist. Das Nest der planetaren Majestät schwebte, an kaum sichtbaren Seilen herabgelassen, zu Boden. Aus allen übrigen Nestern der Residenz stürmten die Motaner auf den Fremden zu und führten einen Freudentanz zu seinen Ehren auf. Das Wesen auf dem Trike nahm die Tänze reglos hin. Oh, Gita. Ihr kennt ihn? Das ist Rorkete, der Nomade. Wir Mutaner kennen ihn seit Urzeiten. Er ist ein ruheloser Wanderer, der bei Kalkane unermüdlich durchstreift. Wieso tut er das? Das heißt, er sei auf der Suche nach der medialen Schildwache. Es ist drei Generationen her, dass du uns das letzte Mal beehrt hast, Rorkete. Du brauchst keine Angst zu haben. Weder du noch die Motana. Ich bin wegen diesen beiden hier gekommen. Seit Wochen bereits folge ich diesen Eindringlingen. Sie stammen nicht aus dem Sternozean. Sie sind sehr verschlagen. Sie ergänzen einander in einer Weise, die schon an eine Symbiose erinnert. Ihre wahre Natur blieb mir jedoch verborgen. Orkete stemmte beide Arme in die Hüften. Nach langer Überlegung habe ich deshalb beschlossen, die beiden Eindringlinge der Prüfung zu unterziehen. Die Prüfung? Was meint er damit? Das klingt nach einem verstehenden Begriff. Ich habe schon von ihr gehört. Und was? Von einem verzehrenden Feuer funken die Sprühen, lauten Schrei. Das klingt nicht sehr ermutigend. Rokete, wann soll diese Prüfung stattfinden? Jetzt. Die Motana brachten tänzelnd schwere Reisigbündel und trockenes Holz. Rakete schichtete es zu einer Pyramide auf. Was soll das werden? Ein Scheiterhaufen? Rokete hatte das Holz brusthoch aufgeschichtet. Er zog ein Gerät hervor und hielt es von unten an die Pyramide. Ein Blitz überzog die Residenz. Als hätte Roakete auf einen Schalter gedrückt, stand das Holz in Flammen. Die Motana wichen vor der Hitze des Feuers zurück. Die Kinder tobten wie verrückt vor Aufregung. Kommt nun, Fremde. Na dann los. Oder siehst du eine andere Möglichkeit, Perry? Nein. Sie gingen zu dem Feuer. <lacht> Heller Qualm stieg von ihm auf und verlor sich im Blätterdach der Residenz. Rakete strich über das Gerät und Roden und Atlan standen in hellblauen Flammen. Ihr Blau war so kalt wie der Himmel in der Eiswüste. Ich spürte, wie sich Kälte in meine Glieder fraß. Die Luft in meinen Lungen stach. Sollten wir verbrennen, würden wir es in erbarmungsloser Kälte tun. Körper bäumte sich gegen die Kälte auf. Ich hob die Hand abwehrend, wollte dieses kalte Feuer abschütteln. Da, da spürte ich den Griff einer anderen Hand. Ich spürte eine zweite Hand, dann eine dritte und vierte. Eine Vielzahl von Händen betastete, befühlte mich von, von innen. Vor diesen Händen konnte ich keine Geheimnisse verbergen. Die Prüfung ist abgeschlossen. Diese beiden wurden ihr unterzogen. Da die ozeanischen Orakel ihre Aura gespürt und gegen jede Vernunft gehofft haben, sie könnten die neuen Schutzherren von Yamondi sein. Ihre Hoffnung war vergebens. Die Prüfung hat erwiesen, dass sie es nicht sind. Rokete wandte sich ungerührt ab, ging zu seinem Trike, startete den Motor. Verschwand im Wald. Enttäuscht? Ein wenig. Es ist kein schönes Gefühl, einer Prophezeiung nicht gerecht zu werden. Ich bin verflucht froh darüber. Denk nur an die Hoffnungen, die man auf uns als angebliche neue Schutzherren gesetzt hätte. Es wäre unmöglich gewesen, sich ihnen zu entziehen, geschweige denn, ihnen gerecht zu werden. Du hast recht. Es kann nicht unser Ziel sein, uns im Sternenozean niederzulassen. Wir müssen Lotho Keraetes toten Körper aus dem ewigen Eis befreien und in die Milchstraße zurückkehren. Adlan, ist alles in Ordnung mit dir? Zephyda rannte an mir vorbei auf Adlan zu. Er drückte die Motana fest an sich. Mir war die ganze Zeit schon aufgefallen, dass Adlan sich sehr zu ihr hingezogen fühlte. Anscheinend erwiderte Zephyda seine Gefühle. Und Atlans, den Gästen der Residenz, hielten die Motaner am nächsten Tag ein Fest ab. Die gesamte Einwohnerschaft der Residenz von Pardan hatte sich auf dem größten freien Platz der Siedlung versammelt. Es gab Fleisch in rauen Mengen, Gesänge und Tänze. Die Feierlichkeiten zogen sich über Stunden hin. Plötzlich ist das Blätterdach der Residenz auf. Schräg über mir verpuffte eine Fläche von einem halben Fußballfeld im Strahl eines Desintegrators. Ein würfelförmiges Raumschiff schwebte über der Öffnung. Seine Schleusen waren geöffnet. Dunkle Umrisse fielen aus seinem Bauch dem Boden entgegen. Die Umrisse kamen näher, bremsten ihren Sturz ab. Die, die, die Wuchtige, stachelbewehrte Körper machten Jagd auf die Motama. Strahlen blitzten auf weiße Blitze, die nach ihnen griffen und sie fällten. Sie, kommt sie sind gekommen, um Sklaven für ihre Minen zu fallen. Wir haben Paralysatoren und Poppistrahler. Zephida hat einen zweiten Handstrahler. Schnell! Hier, ich hole die Majestät. Zephida, das ist Wahnsinn! Wir müssen weg hier! Adlan, gib ihr Feuerschutz! Äh. Atlans-Schüsse fanden ausnahmslos ihr Ziel. Die Kübkranar sanken getroffen ins Gas. Zephyda packte die vor ihrem brennenden Nest kauernde Planetare Majestät und hob sie sich auf die Schultern. Dann rannte sie, von Schüssen verfolgt, zu uns zurück. <lacht> Los! Ich gebe euch Ein Das Kassel zu Einmal rechts! Und einmal rechts! Die Motana wehrten sich heldenhaft. Dennoch hatten sie keine Chance. Die Igelwesen betrieb meine grausame Selektion. Wer zu alt oder zu jung für die Minen schien, wurde getötet. Ein abgelenkter Strahl riss wieder zu Boden. Zephida! Ich eilte zur Majestät und blickte in ihre gebrochenen Augen. Sie war tot. Zephida war am Bein verletzt und lag halb aufgerichtet auf der Erde. Sie ist tot! Ihr seid schuld! Hätte ich euch bloß nie getroffen! Ihr habt die Kriptgranate zur Residenz geführt! Verflucht seid ihr! Verschwindet! Atlan kam angerannt und hob den Handstrahler. Er hielt ihn an Zephidas Schläfe. Tut mir leid, Zephida! Aber es geht nicht anders. Er drückte. ab. Sie fiel kraftlos zur Seite. Adlan. Wie, wieso hast du das getan? Keine Angst. Ich habe auf Paralysewirkung gestellt. Behutsam nahm Adlan die betäubte Zephyda auf und legte sie über die Schulter. Die Residenz stand in Flammen. Schweigend hetzten Roden und Adlan weiter und tauchten in den Wald hinein der sich von Neuem als verwirrende Wildnis offenbarte. Wäre nicht das Glühen in ihrem Rücken gewesen, sie hätten sich sofort wieder verlaufen. Am Himmel, den Roden durch Lücken im Laub erblickte, zogen Kampfgleiter ihre Bahnen. Runter! Da, da hinten! Der Waldgürtel wimmelt von Suchtrupps. Ja. Sie brauchen nur zu warten, bis wir Ihnen in die Arme laufen. Das Hoover trike Roketes brach durch das Gestrüpp und machte vor den Flüchtenden Halt. Aufspringen! Rokete! Was zum Teufel machst du hier? Der Nomade zeigte auf eine Ladefläche, die er auf dem Trike ausgeklappt hatte. Ich zögerte. Was hatte Rokete mit uns vor? Eine Rechnung war noch offen, das war mir klar. Wollte er sich jetzt ohne den Schutz der Motana an uns rächen? Adlan schien meine Gedanken erraten zu haben. Es ist unsere einzige Chance, Perry. Auf eigene Faust entkommen wir den Kypkanaden. Und vergiss nicht Zephyda. Sie hat schwere Verletzungen davon getragen. Ohne medizinische Hilfe hat sie nicht mehr lange zu leben. In Ordnung. Na, dann los. Adlan legte Zephyda vorsichtig ab. Dann setzte er sich mit Roden auf die Metallfläche. Die Rakete schwang sich in den Sattel. Das Trike sprang förmlich nach vorne, als der wuchtige Nomade den Antrieb aktivierte. Er fuhr, als existiere der Wald nicht. Die Umgebung verschwand zu einem Tunnel aus schlagenden grünen Zweigen, der niemals aufhören wollte. Wie weit waren Atlan und ich gekommen, seitdem wir auf Baikal-Kane abstürzten? Loto Keraete lag immer noch im Eis. Das Volk der Mutana stand kurz vor seiner Vernichtung durch die Kypkrana. Zephyda, Zephida, die Wegweiserin, war schwer verletzt. Und wir vertrauten auf die Hilfe eines wortkargen Nomaden, dessen genaue Absichten wir nicht kannten. Unsere Rückkehr in die Milchstraße schien viele, viele Lichtjahre entfernt. Das. Wenn es uns nicht bald gelingt, die Grenze loszuwerden, sterben auch wir.